ישעיה, פרק י"ז משא דמשק הנה דמשק מוסר מאיר, והייתה מאי מפלה, עזובות ערי ערוער, לעדרים תהיינה, ורבצו ואין מחריד, ונשבת מבצר מאפרים, וממלכה מדמשק, ושאר ארם, ככבוד בני ישראל יהיו.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 והייתה, שממה, כי שכחת אלוהי אישך, וצור מעוזך לא זכרת, על כן תתעי נטעי נאמנים, וזמורת זר תזרענו. ביום נטעך תשגשגי, ובבוקר זרעך תפריכי, נד קציר ביום נחלה, וכאב אנוש. כשעון מים כבירים יישעון, לאומים כשעון מים רבים יישעון, וגער בו ונס ממרחק, ורודף כמוץ הרים לפני רוח, וכגלגל לפני סופה. לעת ערב, והנה בלהה, בתרם בוקר איננו. זה חלק שוסנו, וגורל לבוזזנו.